Hörverstehen Teil 3. Sie hören jetzt fünf kurze Texte. Dazu sollen Sie fünf Aufgaben lösen. Sie hören diese Ansage nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 56, 60 richtig oder falsch sind. Radio Bayern Nachrichten. Herzlich willkommen zu unseren aktuellen Kurznachrichten. Heute informieren wir Sie über verschiedene Themen, die für viele Menschen im Alltag relevant sind. Es geht unter anderem um Hinweise zum Fundbüro, neue Informationen zur Wettervorhersage, die aktuellen Regeln zur Fahrradmitnahme im Zug, sportliche Ereignisse mit dem deutschen Team sowie Änderungen im öffentlichen Nahverkehr während einer Straßensperrung. Hören Sie genau zu und prüfen Sie, welche Aussagen zutreffen. Unsere Beiträge helfen Ihnen, sich im täglichen Leben besser zurechtzufinden und auf dem Laufenden zu bleiben. Nun beginnen wir mit den Meldungen. Im Fundbüro der Stadt können verlorene Gegenstände jetzt auch telefonisch gemeldet werden. Viele Bürgerinnen und Bürger nutzen diesen neuen Service, um nicht extra persönlich vorbeikommen zu müssen. So lassen sich gefundene Dinge bequem von zu Hause aus registrieren oder nachfragen ob ein vermisster Gegenstand abgegeben wurde. Diese Möglichkeit besteht werktags zwischen 9 und 16 Uhr. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass persönliche Besuche weiterhin möglich sind, jedoch empfiehlt es sich, vorher anzurufen. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website. Die aktuellen Wetterprognosen werden ab sofort nach den Mittagsnachrichten im Rundfunk ausgestrahlt. Viele Hörerinnen und Hörer schätzen es, direkt nach den wichtigsten Nachrichten einen ausführlichen Überblick über das Wetter für die kommenden Tage zu erhalten. Auch spezielle Warnhinweise, etwa bei Unwettern, werden in diesem Zeitraum bekannt gegeben. Der Sender weist darauf hin, dass die Wetterinformationen mehrmals täglich aktualisiert werden, um möglichst präzise Angaben machen zu können. Im Regionalzug zwischen München und Augsburg ist die Mitnahme von Fahrrädern nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Spontane Fahrgäste können ihr Rad leider nicht einfach so mitnehmen. Die Bahn empfiehlt, die Mitnahme rechtzeitig online oder am Schalter zu reservieren, da gerade zu Stoßzeiten die Kapazitäten begrenzt sind. Ohne Reservierung kann es vorkommen, dass Fahrräder abgewiesen werden müssen. Bitte informieren Sie sich vorab über die aktuellen Bestimmungen. Das Halbfinalspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft findet nicht wie ursprünglich geplant am Donnerstag statt. Wegen einer kurzfristigen Änderung im Spielplan wurde das Match auf Freitagabend verlegt. Fans, die bereits Tickets für Donnerstag erworben haben, werden gebeten, sich an den Veranstalter zu wenden. Die aktuellen Informationen zum neuen Termin sind auf der Webseite des Fußballverbands verfügbar. Wir bitten alle Zuschauer um Verständnis für diese kurzfristige Änderung. Wegen einer mehrtägigen Straßensperrung kommt es im öffentlichen Nahverkehr zu Veränderungen. Dennoch bleiben die bekannten Bushaltestellen für Fahrgäste weiterhin nutzbar, da die Busse eine Umleitung nehmen, aber an den üblichen Haltepunkten halten. Die Verkehrsbetriebe raten ein die aktuellen Fahrpläne zu prüfen, da sich die Fahrzeiten geringfügig verschieben können. Informationen dazu finden Sie an den Haltestellen und online. Ende des dritten Teils